«Діти казали, що я заробляю багато. Звичайно, приходять з адвокатом, а в поліції показують пошкодження. Так?» – посміхнувся маляр. «Так, ніби звихнула шию, оглядаючись на переслідувача. Де і коли? Час? В парку, як стемніло зовсім. Чи могла впізнати обличчя?» – скрикнув Аркадій. «І чого поночі в парку? Навіть дорослі мужчини подалі звідти». «Тозна, додому треба, бо подзвонять. Скоро бачимось!» «Я супутник», – озвався Зеном до господаря. помири Олега і Таїсу!» Біолог, а вслід маляр виходять. Аркадій розміркувався біля столу. «Чудно, доля кидає козирну карту в руки. Закон, хто не поберігся, втратить!» «Я тільки підмовляю, зовсім без насильства!» Тут межа, я не злочинець. Знайомство з Мартусею, які образи від неї вкусили за ребро, з відкинутості. Два зубки гадючі, гостріші від рибальських гачків, крізь самолюбство врізала. Строга. Ну, на помсту черговий козир, підсунув телефон. Запевнена пастка на вільнолюбця. Сутінки, густіючи важкою зеленкавістю, обпускалися на парк, так що при рідких блідно-жовтастих ліхтарнях постаті людські ставали схожі на тіні. Навіть коли одна особа, відмітно тісно наставленими бровами і надто щільно прирослими вухами, мала на собі оранжувату, в бруднастих плямах сорочку, а друга – широкими, але трохи нерівно обведеними ямками очей та важким ніби грушоподібним підборіддям, була вдягнута в сорочку білувату з сірими смугами. Побочившися ходою, обидві особи скоро посідають ресторанний столик зовсім осторонь і нетерпеливо позиркують когось, видимо, ждучі. Тоді ж дві другі постаті обмандрували довкруг ресторанних з його обладнанням на відкритому повітрі серед крислотих дерев і також погляділи на боки. Чи не стежить хто віддаля? Зрештою, прибравши вигляд трохи принудьгованої байдужілості і удаючи шукачів вільного місця, їм підхожого, добулися до того самого столика, осторонь, з двома сидячими відвідувачами. Поспитали, чи можна, і на згідливий покивок голів та запрошуючи жести, пристроїлися, мов зовсім незнайомі. Замовили вино і зразу заплатили. І знову кинувши поглядами навколо, почали розпит сусідів, недавніх намовлювачів Паладюкові, в його підземеллі. «Що, музикант, послухав вас і надумався вертати на батьківщину? Чи тут затято приріс?» – питає перший прибулець, ширший рівними плечима, ніж його супутник, і весь масивніший, хоч важкоголовий, але з тонкими вусами» костюмністю вітринник, як і його напарець. Відповів вузькобровий чорнявник досадливо. Куди там, пригруз на своєму, дарма, що ми нагрозили, гаразд про собачий капцяк. Далі гріє свій паровик. Перестав. На початках топив також і сусідній. Новий, бо старий червоно перегрівся і репнув, звини під його супряги. Платня для Гріннера клалась по долярові за кожен, але він покинув їх, як став клінувати в монастирському госпіталі. Процвітає там. Відповідь приточив Білявець із нерівним обрисом очних ямок. Там платня йому сто доларів на місяць і харч, як для службовців. З угляного підвалу він переселився недалеко, в кімнату на четвертому поверсі. Думав, відрізався від нас Так ми йому показали, до чого помиляється А як показали, внизу осів наш один, що й навернувся з Венесуели Ну, вночі він з двома своїми друзяками виставився безслідно А зразу потому, в покинутій кімнаті, вибухнув бак з бензиною Так обвогніло, що музикант ледве видувався з гори на першій поверхі на вулицю Перебрався далі Прибулець, худіший від свого супутника, проте вищий і ніби якось витягнітіший з лиця порадив.